Pune tot tipul telefonul lângă călcător. Și o suna telefonul și, uitându-mă la meșchi, era o fază interesantă, am ridicat călcătorul în loc de telefon. Super, bine, bă, da. Și cealaltă oreche? ce o suna din o persoana aia, cum am pus jos rece, receptorul? Era că ambele... Cred că la urgență îți întâlnești tot felul de chestii de ce, da? asta interesant. Mă dicesc încă ceva, apropo de școală, că zicea Ionuț că încă esteți în vacanță. Eu vă spun acum de școală, că atunci când ești școala, nu râdeți la glume de astăzi de școală. <gângătă> vă doare, știi? Când vorbim de profa de mate. Nu <gântă> m-am amintiri de astea neplăcute. Acum vacanță, vi le pot spune. Când prima zi de școală, profa de mate s-a îmbrăcat în șalopetă. În șalopetă de lucru, știi? În cizme. Și curăța tabla. Elevii din clasa nouă au intrat în clasă, s-au așezat jos, s-au primit unde e ora. După ce prof a terminat de spălat tabla, fără să zică un cuvânt, n-a început să scrie ecoații pe pentru următoarea ora a ei. Unul din elevi s-a uitat la celălalt cu teamă în fața lui și zice Wow, asta e școală tare, mă! Uite și femeia de serviciu știe să facă ecoații de gradul 3. <răzări> Uiteți râde acum de școală, că aveți încă vacanță și e fain, bucurați-vă de ea. Așa, în uh, prima mea predică de 32 de ani, mă simm mai matur, trebuie să spun legea, mă simm mai matur, 32, nici a face 23. 32 23. I-am dat de la uh, petrecerea mea uh, de la zi, de la tort, am dat uh, am avut acolo 3 și 2, iar eu nu mă pun 2 și 3. Iar ne-am le spus, uh, le-am spus și la Mona că eu de fapt, dacă citim în ebraică, am 23 de ani. Știi e cum am pus pe tort? Că aici citesc invers. Bun. Haideți, astăzi am un mesaj pregătit pentru voi. Ceva interesant, care dacă, dacă rămâi la mesajul ăsta, s-ar putea să schimbi viața. Ceea că dacă nu vrei să schimbi ceva în viața ta... Fuuu, nu știu, dar în seara asta ar putea să se schimbe ceva în viața ta, așa că e un mesaj ăsta mai periculos în seara asta, vă pregătesc de pe acum, să știți. Dacă nu vreți mai mult din Dumnezeu, mesajul ăsta e periculos, ăsta e chiar periculos, așa că v-am avertizat despre ce e vorba. Matei capitolul 13, versetul 44, să deschidem astăzi, Matei 13 cu 44... Voi predica dintr-un singur verset. Voi încerca să predic două ore din acest verset. <laughs> Glumează. Dar o să predic dintr-un singur verset. Eu mai citim unul ăsta, că așa numai, e doar de legătură. Dar dintr-un singur verset voi predica. Matei 13, și noi cu ghinion numărul ăsta. Matei 13 cu 40 și 44. Ați găsit? Haideți să-l uh, uh, să citim. Iisus vorbeste aici, la mine i Biblii cu roșu, spune așa, «Împårætia cerurilor se mai seamnă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarină aceea.» Și ennå un verset mai citim, da-ți în urmă, înainte la Matei 6, câteva pagini, Matei 6, cu 21, Matei 6, cu 21, Unde scrie așa, Matei 21, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Pentru că acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Vă avertizez că la mesajul acesta s-ar putea ca unele lucruri din viața ta se schimbe, așa că pregătește-te. Acă ești mulțumit cu starea ta de stagnare, ești mulțumit de, cu lucruri așa obișnuite, o să iei un mesaj periculos în seara asta. Te pregătezi de pe acum, s-ar putea să se schimbe lucruri în viața ta. Nu erai pregătit pentru seara asta, dar te pregătesc eu acum. S-ar putea să schimbe lucruri în viața ta. Haideți să ne rugăm înainte ca să începem. Tatăl, îți mulțumesc pentru seara astăzi Îți mulțumesc pentru prima uh, predică, doamne, care o pot predica la 32 de ani. Îți mulțumesc că până acum, doamne, ai fost cu noi și vreau mă rog ca uh, în continuare Duhul tău cel sfânt, doamne, să folosească de mine în a transmite ceea ce tu vrei să transmiți tinerilor. Și m-aroc, mă doamne, ca cuvântul tău să aducă rod în viața noastră. Doamne, știu că unul dintre ei s-ar putea, doamne, să schimbe radical viața în această seară. Aceea pregătește-le inima lor încă de pe acum la ceea ce tu vrei să le vorbești, ceea ce vrei să schimbi viața salor pentru a, a jurat doamne de a se apropia de destinul lor, de a se împlini pe acest pământ. Mă rog să ne deschiz urile. Mă rog ca care au venit, doamne, aici și nu știu de ce au venit să le arat tu în de ce au venit aici, că ai avut un plan, că ai vrut să fie prezent și nu e o întâmplare, nu e o coincidență că se află aici. Când afară e cald, se moțs la strand, e o întâmplare că is e aici ei. Și așa că vă mulțumesc pentru cei care au decis să fie aici să asculte cuvântul tău și să fie împreună cu cei care caută pe Domnul într-o inimă curată. Binecuvintează-ne în seara asta și mârău, mă rog, Doamne, ca cuvântul tău să ducă rod în viața noastră, în numele lui Isus să sfer. Amin. Ancăi când a fost mic, cei care veniți de o perioadă la tinere, poate știți, asta. tot deocamdată fost tot deocamdată fost S-a enigmat și am fost uh, entuziasmat când se vorbea despre comori. Totdeauna mi-am dorit uh, să găsesc o comoară. Mi-am dorit să găsesc uh, să, sap la mine în, uh, să sap la mine în grădină și să dau de ceva fier. Puff! Și să fie ceva acolo ascuns de cineva, ceva dac sau roman, că veni cu o familie din uh, Italia la noi și... Uh, să se potrivească, să fie chiar în grădine la mine. Și mi-aduc aminte când în 93, când ne-am luat locul de casă și am început să facem săpături, uh, eram foarte, eram acolo când se făceau săpăturile pentru că vroiam să văd dacă nu cumva care v-au scuns ceva comoare, eram pregătit să o primesc, eram pregătit să o iau dacă era acolo. Acum, că tu nu ai fost interesat când s-au făcut săpături, tu nu, nu era interesat. Tu aici știu, nu este comoara la mine. Încă uh, Întotdeauna am fost și când, de exemplu, la televizor auzeam auzeam de oameni care au găsit comoară, mă interesa cum adică, de ce au sunat autoritățile, ca și tânăr? De ce nu au păstra comoară? O trebuie să spună toată lumea că au o comoară. Trași din gură, mă, du dute la bancă, vinde aurul și fă-ți ocază, nu spunea toată lumea. Până când am aflat că, de fapt, în România, terenul pe care îl cumperi, tu ești proprietarul doar deasupra terenul lui, nu ești proprietarul aceea, este sub teren. Statul este proprietarul aceea, este sub teren. Dacă găsești o comoară, nu e a ta, e a statului, do? trebuie să predai la muzeu. Am văzut toată un bătrân la el în grădine, mi-aduc aminte așa cum era la ProTV la știri, o săpat, nu știu ce, au vrut să-și facă ceva coteț în grădină, și-o dat peste o găleată plină cu bani de pe vremea dacilor. Și-o arăta la televizor, mă gândeam... Mă, dacă aș fi găsit eu, nu știu dacă aș fi sunat ProTV-ul. Dar e interesant. E interesant. Cu morile tot timpul mor mor fascinat. Am avut o biserică o familie. Și acum e în familia asta. Dar prin 99, venind la păstor și eu zice frate păstor, um, vechiul proprietar a terenul pe care l-am moștenit, o ascuns era vreo 3 hectare terenul, O ascuns undeva o comoară, bani de aur, argint și nu putem găsi. Cum să procedăm? Mă gândeam, trimite pe frații și ce o găsesc, că e nu o problemă. Nu, dar toți se că nu știau cum să o găsească. Nu știa cât de adânc-o pus-o și mai departe. Mă gândeam, atunci, măi, de ce nu vă și sapă acolo groapă, dite mai crateră și tot de ea. Dar când am mers în America, atunci am văzut Atunci am fost introdus la detectoare de așa de metal. Ne-l-ați văzut? Oamenii de așa care caută? Să nebuniți mulți oameni de a găsi comori, mai ales în statele Unite, știți ce se întâmplă pe unele plaje, după ce merg oamenii unde sunt plaje așa foarte aglomerate, merg oameni cu detretori de metal. De Te găsești ceasuri, ce pierd ăștia prin nisip? Că foarte ușor le pierzi, nu? Intră în nisip, calci, e un ecoul la asta. Calci și ușor nu mai ce mai Dacă, de exemplu, ai pierde un inel... În, nu credeți că foarte greu l-ai găsit Unde s-a? Cădată calcă ceva și deja îi, îi, îi îngropat Și așa că mi-aduc aminte Mă uitam la aia și mă dea, Bă, ăsta, familia asta ar avea nevoie de un detector de metale mă ci, Cu detector rapid ar detecta care îi îi problema Pai m amtors întors în România și mi s-a spus că unde Cetățile unde erau, Daci Sunt foarte mulți români care și-au cumpărat Care sunt din zona și-au cumpărat dește detector de metal și prin pădure, tot caută și când găsesc nu zic nimic, numai vezi că eș face o casă, o vilă în spate, face la părinți, la unchi, la mătuși, toți nepoții. Detector de metale. Oamenii au fost fascinați de a găsi comori. Ce dintre voi puteți fi sincer spune, și eu am fost, la o vreme am gândit am bădat că aș găsi o comoară. Dar no, bune, câți niciodată nu v-a zgândit la chestia asta. n nu v-a zgândit la chestia de a găsi o comoară. Nu voi interesa. Restul nu știți, nu știi dacă, nu vă aduceți aminte. Majoritatea ați fost fascinați. I-a găsit o comoră. Și eu încă să, nu înseamnă că nu, poate o să găsesc atât o dată. scol la o pizza dacă găsesc o comoră. În, în pasajul acesta, Iisus spune o poveste, Iisus spune o poveste cu o persoană care au găsit o comoră. E faină povestea, e, s-ar putea face și un film după ea. Și găsește o comoară, nu știm ce făcea el, nu? dar găsește comoara asta și așa de crede foarte mult în valoarea ei, așa de mult crede în valoarea ei pentru o ascunde și merge și vorbește cu proprietarul terenului, negociează la preț și cumpără, vinde tot ceea ce are, că prețul era mare la teren și cumpără pământul ăsta unde era comoară. Pentru că a găsit o comoară. cum sunt multe întrebări. Cum o găsit comoara? Și eu aș să găsesc una. Nu așa, Sebi. Cum o găsit comoara? Cum găsești? Cum dintr-o dată te împiedici într-o comoară? Cum o găsi comoara? Deci uh, sunt multe întrebări. Uh, ce era comoara? Am multe întrebări referitoare la pasajul ăsta. Ce era comoara? Ce-o găsit? A fost un inel de diamant? A fost când îi cumpăram... Uh, La, la Mona i-am cumpărat diamantul am mers cu persoane care se ocupă cu diamant am văzut un diamant, atâta e piatra am spus de un diamant de șase mii de euro Mi am ținut o mână șase mii de euro și asta zice, ăsta în magazin, ăsta e 12 mii la minei e șase de euro țineam o mână, Ce a găsit omul ăsta de așa, o comoară așa de mare Mi-aduc aminte de film ăsta Blood Diamond Vă aduc aminte de Blood Diamond Cu negrola care au găsit uh, Diamantul ăla Care toți erau după el Mă gândeam și ce ce comoară Au găsit om, omul ăsta De era așa de bucuros Și o vându tot Tot Așa că în, în asta încerca asta Sunt lucruri care nu putem Să răspundem, că nu știm Dar sunt lucruri care știm. Esența poveștii e următoarea că cineva care nu a căutat, o comoară găsit o găsit-o. Și când găsit o găsit-o, deci nu a căutat-o, dar a găsit-o. Și când a găsit-o, fost gata să dea tot ce avea. Fost gata să dea tot ce avea. Șase lucruri care vreau să rețineți din această, din această istorioară și să mergeți astăzi de aici cu șase lucruri. Așa că dacă iei notiță bine faci. Aș vrea să notezi primul, primul punct. Primul punct e o întrebare. A cui este comara? A cui e comara? Deci tu a cui crezi că e comara asta care a găsit omul ăsta? Cătă? A cui crezi că e comara? N-au găsit omul acolo. A cui crezi că e? Nu știu. E lui comara. A lui Cătă? Nu, omul din, din povestea noastră. A cui credeți că e comoara? Păi a cui poate fi comora? A statului, da, poate fi a statului. Hai să vă spun, hai să vă... Câteva variante. Prima variantă e că comoara îi e a persoanei care o ascunsă. Nu? Asta e prima variantă, da? Asta ar fi o variantă a cui? Că cine e proprietarul comorii, la urma urmei? Păi prima variantă ar fi cine o ascunsă. Ăla ar fi trebuit să fie proprietarul ei. Problema e că nu se zice nimic despre în text. Așa că, cum zic americani, he's out of the picture. Deci nu îi cine-a ascuns-o. O fi murit. Nu știm. Cine nu mai putea fi proprietarul comorii? Păi proprietarul terenului. Pe care auzim că o negociat cu o ăsta. Da, dar... Din negocierile lui se pare că nu și o de seama care o comoară în ogor. Așa că nu știa despre ea. Așa că dacă nu știi ideea nu ești proprietarul ei. Nu? Nu știi de ea. Ce proprietar Nu știi de ea. Deci, acum e comoara. Acum e comoara asta. E interesant e următorul. Și Aș vrea să intrăm în, în vremea aceea, acum 2000 de ani, să înțelegem ce a întâmplat aici. Aș vrea să înțelegem ce s-a întâmplat aici. Pentru ca să înțelegi comoară. Imaginați-vă, tu la finanțe bănci, nu Cristina? Bun. Pe vremea aceea, acut 2000 de ani, nu era secția finanțe bănci la știință economice. Sunt de acord cu chestia asta. Nu erau bănci pe vremea aceea. Așa că la actuală, dacă eu, de exemplu, vreau să păstrez, uh, am niște bani și vreau să mă asigur că hoții sau ruvi niște tâlhari peste mine... Nu vreau să-mi iau seif, că ăștia vin și fără casa cu seif, cu tot. Atunci, ca să-i țin siguranță, mă duc la o bancă acum, nu? Mă duc la o bancă și deschid un cont și îmi depun banii la ei. Nu cu cum crederea că ăștia nu-mi fură banii, că mi-i dă. Totuși încercăm să găsim o bancă cât mai sigură. Ei pe vremea aceea nu erau bănci. Mai nou la bănci sunt cutii de depozit, unde poți să depozitezi și cutii, valori, obiecte de valoare. Poți să le ții acolo. Mă aduceți de filmul Inside Man? Ce avea uh, omul ăla, șeful ăla de, de băncii, ce avea în cutia aia lui unde ținea valori, avea diamantul ăla respectiv. Ei, pe vremea aia nu erau băncii, așa că ce făceau oamenii când aveau anumite valori și ca să nu le fură hoții, ce făceau cu ele? Vă spun ce făceau, le îngropau. Le îngropau. Pentru că nu erau băncii unde să le ții, nu erau, aveai safe, le îngropai. Și aveai un anumit teren și cu pași. Fiecare avea schema lui unde să, și de obicei pe timpul de noapte să nu vadă vecinul, să-i asigura cineva să te de șase și vede că nu vine nimeni, nu se uite nimeni. Atunci nu erau ăștia cu se uiteau prin satelit, știți să de unde ascunzi? Și nu era GPS să vad exact, să localizeze exact unde a fost groapa, ci el măsura pași la stângă Dreaptă, stângă, aici fac. La un râleț, pa și băga. Pe când, de exemplu, când mergea într-o călătorie, nu putea duce tot timpul banii cu tine. Acum, dacă îi schimbi, iese și bagnotă de 500 de euro. Este de 1000 de euro bagnotă. De 500, cea mai mare. În zice, totuși, dacă cu 500 te rezolvi averea ta, ți-o pui repede poroneu. Dar atunci, dacă aveai anumite valori, nu le lăsai acasă, pentru că dacă pleca într-o călătorie, le ascundeai. Undeva unde? Unde? În pământ. Să peau groapă și o puneai în pământ. Eu mai ales, pe vremea respectivă, țara aceasta au fost tot timpul cucerită și recucerită. Au venit babilonienii peste ei, au venit grecii, atunci erau romanii. Și atunci, normali, intrau în case și căutau ce ai de valoare. De frica cuceritorilor, ascundeai. Și așa că ce vedem acum, nu-i nimic, nu nimic ciudat. Un om găsește o comoară. nu nimic... Oamenii ascultau la predica lui Iisus Hristos și nu se părea, bă, ce ciudat o comoară ascunsă. Nu se părea ciudat. Ei se gândeau ce fan de tipul ăla, pe care l-am găsit eu. Așa se gândeau ei. Au găsit comoară. Așa că pilda talanților, v-a dus de pilda talanților? Era un om bogat și plecat într-o călătorie. După ce în călătorie el nu se ascunde, nu își îngroapă banii, ce face cu bani? Cine a aduce aminte? Când merge în acea călătorie, în parte la cei trei slujitori a lui. La unui de cinci talanți, la unui de doi talanți. Talanți e bani, valoare. Și la unul, un talan. Ăla cu cinci talanți, el va spune că i-a pus în negoț, i-a ascultat de stăpân, business, nu nu îngropat, i-a cumpărat, i-a vândut, i-a cumpărat, i-a vândut, Ala cu doi talente la fel, o cumpărat, o ce a cumpărat, a vândut. Ce-a făcut la cu un talent? L-a îngropat. De ce? Că era, era o, ceva, o, o tradiție obișnuită ca să fie în siguranță banii. de nu era, până acum, când nu înțelegi contextul în care se a întâmplat, bă ce nenorocit. O îngropat talentul. E ca și cum tu l-ai pune la bancă. Atât. E ca și cum tu l-ai pune într-un sei. Era obișnuit, l-a îngropat. De Că atunci când va veni stăpunul, să nu zică, bă, mi-ai pierdut, bă, ți-o furat cineva banii mei? Nu! Uite aici am zis banii, îmi îngropat, uite, aici, aici sunt siguranță. Ce a cui îi, ai cui îi, pentru că la, la prima vedere, hai să ne gândim, la prima vedere când citim uh, uh, întâmplare, ne gândim, pur e la îndoială etica, morală a acestui om. Adică, mă cheamă vecin, ci nu știm cu, cu ce ocazie au mers pe țare în angi. Și să lucreze pe pământul ăla. L-au fi chemat vecinul, bă, vezi că am niște cartofi, să se niște cartofi. nu vii să mă ajut, nu știm cum, tu iei un rând, eu iau, nu știm cum a ajuns acolo, ce făcea, dar ideea e că o găsit-o. Și noi punem la întrebarea lor, actual ne uităm la întâmplare și spune spunem, bă, ce, ce omă. o găsit la vecinul noi o comoară, o ascunde și mereu și cumpără terenul, ce șmecher. Nu puteți să spun la vecinului, vă vezi că ai o comară acolo, mă. Hai să, uite, ai o comară, hai să măcar dăm de un suc ceva, mă uite, s-am găsit comara. Ei, dar noi nu știm legea din vremea respectivă. Hai să vă citesc legea ebraică care era în vigoare atunci. Și legea rabinică ebraică era, fie să te spune, ce găsești îți aparține. Și ce găsești nu trebuie să declari. Tu îți dai seama ce chestii, ce fain era atunci. Deci ce găsești îți aparține. Nu trebuie să declari. Lucrurile găsite aparțin celui ce le-a găsit. Dacă o persoană găsește fructe pe jos, sau bani pe jos, aceste lucruri aparțin celui ce le-a găsit. Deci dacă ce ai pierdut, tu ceva, nu mai trebuia să mergi, că sigur nu le, cine le găsea era lui. l am găsit. Acum nu mai e așa, nu? Acum, bă, ea meu, l-am pierdut. Păi eu l-am găsit, ea meu, ea pe vremea aia. Așa că ce se întâmplă, ce vedem aici, e clar, a cui, a cui e comoara? Păi cum comoara celui care o găsește. A lui. De ce? Pentru că așa era legea. O găsește ea ta. Al doilea lucru care vrea să-l notați, referitor la acest lucru... Uh, Comoara era ascunsă, dar putea fi găsită de oricine. Și vreau să vă aduc aminte că Isus Hristos nu ne spune ce a fost comoara. Ideea nu era cei i comoara. Ideea, întrebarea lui Iisus era ce este lui Dumnezeu. Și El spune, împărăția lui Dumnezeu este ca și o comoară. Deci nu-i întrebarea, nu-i ce-i comoara. Ar putea să ne... Ce ar fi comoara? Diamant, bani... Nu, ideea e ce e împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu este ca și o comoară ascunsă. Dar ideea, știi care e la comoara asta ascunsă? E acest punct, că ea putea fi, găs putea fi găsită de oricine. Comoara aceasta nu a fost găsită de un om special. Nu a, fost, nu a fost găsită că omul ăsta a fost cineva. Nu zice că a fost împăratul. Nu. El o devenit special pentru că a găsit comoara. Deci nu trebuie să fii special ca să găsești comara. După ce o găsești, devii special. Ai găsit comara. Adică oricine. Între astea e școală să găsești comara. Nu trebuie să fii învățat, nu trebuie să fi trecut prin viață, să ai niște experiență. Oricine poate să găsească comara asta. Vă aduc aminte ce este comara. Împărăția lui Dumnezeu. Pe Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu este ca și o comară. Și ce mi se pare interesant, de multe ori, mulți, um, omul, ăsta, um, omul ăsta nu căuta comori. Nu spune că era căutător de comori. În, în, în, în Împărăția lui Dumnezeu sunt unii oameni căutători și caută, citesc cărți. Și sunt ăștia care, într-adevăr, caută așa uh, iluminare așa spirituală și începe și studiază. Pe Gandhi, studiază. cumoară. N-am căutat-o. Sunt oameni cum era, de exemplu, Andrei din Ucenicii. Andrei l-a căutat pe Iisus. Ceilalți, Petru, voi vedeți pe Petru? Petru era la pescuit. Ce? Cum să căută? Nu căuta pe nimeni pe Iisus. Vameșul Matei, că îl căutat pe Iisus. Unde Iisus? Nici vorbă. Isus l-a găsit pe Matei. Așa că se poate ca cumoara să te găsească pe tine. mi să să-ți atragă atenția. Și nu că auzi neapărat. Păi, de exemplu, când a venit uh, clau la noi, miserică El, credeți că căuta el iluminare spirituală Și se să caute să-l pe creatorul universului Nu se gândea el așa ceva se gândea cum să meargă după aia la birt cu prietenii Nu se gândea el, nu știu ce să caute pe Dumnezeu Ei, dar când a venit într-un loc ca acesta L-a întâlnit, pentru că comora l-a găsit O l-a găsit Când am prânit pe Iisus în nimă, Vă credeți că m-am trezit în dimineața respectivă Și am zis, pe agenda mea, ce să fac me Să mă predau Domnului, să mă pochezi de păcatele mele, să... Nici vorbă! M-am trezit ca în oricare altă dimineață. Nu era nimic special. Am dat să mă iau un film. M-am uitat în acel film și Dumnezeu, am auzit vocea lui Dumnezeu. Și a mi-a spus foarte clar, urmează-mă. Nu l-am căutat! M-a găsit el. Comoara m-a găsit pe mine. Și când am dat peste comoara, mi-am dat seama cât de valoroasă e. Dar oricine poate găsi. Cu moara asta ascunsă nu trebuie să fii foarte înțelept. Nu trebuie să ai zece la matematică. Poate ai picat de câteva ori la matematică. Dar nu zicem la nimeni. Aici e biserică, aici toți suntem egali. Poate la română. Nu știei, nu știei, scrie un comentariu despre poezie. S-a chiar lui Ceafăru, Cea mai lungă și n-ai știut de unde s-o și cum s-o fugi. Că e cea mai lungă. Ce-mi place la, la comoara asta împărăției? Oricine o poate găsi. Oricine. De la ăla care nu a cu nicio clasă, de la ăla care doarme în pat cu 10 cărți și perina e plină de cărți. Studioși. Oricine o poate găsi. Nu trebuie să fii special să o găsești. Nu trebuie să fii special. Oricine. Oricine. Îmi place asta. Îmi place mult la comoara asta pentru că nu trebuie o cauți. Dar când te găsești ea trebuie să-ți dai seama că ai găsit-o și ai găsit o valoare. Al treia lucru care aș vrea să notați referitor la această comoară este că comoara a fost pe gratis. Dar n-a fost ieftină. Comoara a fost gratis, dar nu a fost ieftină. Adică Comoara nu a fost inclus în prețul achiziției, a fost pe gratis. Da, dar dar l-a costat tot pe acel om să cumpere pământul. Harul lui Dumnezeu e pe gratis. Când m-am decis să-L urmez pe Iisus Hristos, mântuirea Iisus m-a mântuit a fost gratis. Dar m-a costat totul să-L urmez pe El. Dacă ar fi fost astăzi aici Și da, sunt aici Pentru că am decis să-L pe El Dacă nu aș fi decis să-L pe El Credeți că aș fi, aș sta în fața voastră Mi-aș mi fi petrecut eu timpul Am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac cu viața asta Predică la tineri La tineri care vorbesc în timp ce eu predic La tineri care poate râd, nu se interesați Care se joacă, predică Evanghelia lor Acei care se uită în jos și tot zâmbește și tot predică Evanghelia lor. Și eu fac ce mi s-a să fac. Dar dacă nu-L urmăam pe Iisus, nu eram aici astăzi, eram în America. Îmi place America. Mi-am viața la tineri. Tineri care își întorc spatele uneori. Și nu apreciază predicile, timpul. Întorci spatele și vorbesc uneori de rău. Lor mi-am dedicat viața. De ce că îl urmez pe el? Mă interesează ce cred unii și că râd unii. Păi mie mă interesează că Iisus mi-a dat acest lucru să fac și îl fac. Și o să-l fac până când o să-mi spună să fac altceva. Dar m-a costat totul. Aș fi vrut să fie în America, într-un oraș, într-o într -o casă, stau la bloc pe anii 50. Și-i faină apartament, nu pot să spun că nu-i fain, e fain. Dar dacă ar fi fost după mine... A fi locuit într-un alt oraș și aș fi condus o altă mașină pentru că puteam să rămân în state, puteam să fiu un manager, puteam să am afacerea mea în America. Dar am decis să rămân aici. De ce? Pentru că el m-a chemat, a spus urmează mântate, am nevoie de tine, Oradea. N am nevoie de tine, Oradea. Și de multe ori faci lucrare lui Dumnezeu și unul dintre voi v-ați implicat și poate nimeni nu recunoaște cât sacrificiu faceți. Dar eu știu că nu faceți pentru mine, nici pentru biserică, faceți pentru Dumnezeu. Dumnezeu ține cont de asta. Mulțumim voi de la call center, sunteți aici și pâine și sare, mergeți în fiecare sâmbătă, mergeți, bateți atâta cale, mergeți până acolo și David face o treabă bună, ți dedicati dedicat timpul ăsta, vară, puteți să mergi într ne duci merg la pâine și sare. Și poate nimeni nu va veni să spună, mă, felicitări, man, Dumnezeu-i mândru de tine că îți faci și îți împlinești chemarea. Aștept multe ori oamenii nu apreciază, dar știi că Dumnezeu ține cont de tot ceea ce faci pentru El. Și știi că va fi o zi în care vei fi răsplătit pentru tot ceea ce ai făcut. Asta mă ține pe mine și în continuare, pentru că știu că există o răsplată. Nu lucrez degeaba, nu predic degeaba, nu mă plănesc destinul degeaba, există o răsplată. Mă bucur de cei care s-au alăturat la internship și au dedicat două luni din viața lor și au spus vreau să slujez bisericii. Mă bucur pentru ei, vine aici și slujesc ce nevoie? două luni în viața ta slujești bisericii pentru că știți ce instrument folosește Dumnezeu în lume să-și extinde împărăția lui biserica, orice faci pentru biserică Dumnezeu extinde împărăția lui prin biserică așa că vreau să vă încurajez pe cei care nu vă încuraja nimeni în lucrările în care sunteți Dumnezeu ține cont de tot ce faceți Toate orele care le repetați la instrument Ca să puteți conduce oamenii în închinare și... Uf, Adi, nu mai eu știu de câte ori vine aici și cântai Și nu puteam să mă pregătesc la predică Că făceai cu o chitară electrică Adică, Dumnezeu, a văzut toate orele alea Vă vândi poate nimeni să spună Bă, Adi, mersi că cânti așa la chitară Dar Dumnezeu vede Ai luat instrumentul ăla și cânti pentru el Ai avea o răsplată Și fiecare dintre voi care îl slujiți Dumnezeu nu rămâne dator Țineți binte asta nu rămâne Și vedeți pe un prieten de-a vostru, vedeți tu, te chinui, slujești pe Dumnezeu, faci ce, faci ce vrea Dumnezeu ca tu să faci și-l vezi pe ăla, vecinul tău, prietenul tău, el trește viața cu prietenii, cu cluburile. Fiecare va primi răsplata. Tu răsplată că l-ai slujit el răsplata, când a ținut cont de chemarea lui și de destinul lui, fiecare își va primi răsplata. Și problema, știți care îi? Problema e că nu mulți văd valoarea comorii o tratează ca un lucru de nimic. Asta-i e problemă. Comoara asta care ai primit-o împărăția lui Dumnezeu e gratis. Dar te costă totul. Te costă totul. Pe mine m-a costat totul. M a costat totul. De la 12 ani când a spus Doamne, vreau să te urmezi pe tine. Ne-a mai spus ce vrea Ted să facă, ce vreau eu. Nu mai fost problema asta pentru că Biblia spune, Hristos trăiește în tine. Mai trăiești tu. De ce pui întrebarea, ce vrei tu să faci? că tu nu mai trăiești. Doamne, ce vrei tu ca eu să fac? Ce vrei tu ca eu să fac? Și vă spun, lucrarea și biserica și toți care suntem, slujim, slujim aici, fiecare dintre noi știm. Și am înțeles. Dumnezeu ne-a să slujim. Dumnezeu ne să îl pe el. Și fiecare unde Dumnezeu n-a chemat în locul ăla. Și vreau să vă încurajez cei care nu vă încuraja nimeni de mult. Și poate nu vă încurajează unii, nu văd poate oamenii. Dumnezeu vede absolut tot ce faci pentru el, toate sacrificiile, toate orele care le depui. Dumnezeu vede tot. Și nu va rămâne dator. Este ziua când vei primi răsplată. Este ziua. Și nu toți vom avea aceeași răsplată care după faptele care le-a făcut. <coughs> Iisus l-a întâlnit dată bogat. Și tânăr bogat era un om religios. Nu era de un șmecher de ăsta care cu fete și... Omul ăsta nu prea curvi niciodată. Omul ăsta nu a nimic ce are celălalt. Omul ăsta mințit. Ăsta nu a furat. O plăti taxele la timp. Om corect. Un tânăr bogat, un manager bun, un businessman. Și vine la Iisus îmbrăcat fain. Era tăiț îmbrăcat. Ci știu, nu știu unde era îmbrăcat, de la Marston Spencer. Ce știu unde era îmbrăcat. Oricum merge, vine la Iisus și spune spunea Iisus. Vede Iisus, bă, bine ești îmbrăcat, Dar nu zice, nu mă se uite Iisus, ce trebuie să fac eu ca să mă oștănez viața veșnică? Și desus Leo. Sump în aspirații. Iisus ea <gir> de mic lampine, pare seamăi mură învățat. O votan tata mănă votat, să nu forța, no prăcurves tot am ținut toate legile. Ce isosa us? At's mai lețește un lucru. Iisus vedea inima lui, se uită direct. Iisus se direct în inima, dești e in inima asta. Și bine, spune că se la el și l-a iubit. A sta era un om pe care Iisus Pu pu puțini oameni de citind din Evanghelie, vei ve auzit că Iisus a uitat la un om și l-a iubit adică, ceva e o plăcute enorm la el pe toți îi iubea Iisus, dar pe ăsta în mult special l spus, l-a iubit s-a uitat în ochii și l-a iubit și-a spus mai, un, un, un lucru îți mai trebuie Zice, ce? ce vin de tot ce ai? de la săraci și vină după mine și-a dus aminte ce are Uf, toate afacerile care le are Casa cu piscina. Toate îi dau la săraci. când gândesc la săraci. Nici abar, habar bar au aia să chivernisească banii. E săraci, le dau bani. Ce fac cu ei? Nu, nu se poate. Și Iisus l-a chemat să-L pe el. O refuzat. Și-a plecat dezamăgit. Știți de ce? Iisus nu, era, nu avea probleme cu oameni care au bani. Problema era că acele posesii îl aveau pe el. Nu că tu le ai pe ele. nu are nimic importanță că tu le ai pe ele. Important e că ele să nu te pe tine. Pentru că Iisus e interesat în loialitatea ta. El e interesat în loialitatea ta. Și n-a fost gata. N-a fost gata să plătească. Așa că comoara e pe gratis, dar nu e ieftină. Te costă tot. Claude, te-au costat planurile tale. Nu mai poți să faci ce vrei tu în viața asta. Vă-a te costat tot. Dar că nu mai poți să faci ce vrei tu. Eu se-a te absolut tot. Cristina te-a costat tot, nu mai poți să faci ce vrei tu. Nu? Eu pe gratis, dar te-a tot. Omul acesta a vândut tot ceea ce a avut. Voi imaginați? Omul ăsta, a omul ăsta, ă uh, tot ce a avut la el. Un pătrei player. Tot ce a avut el, sandale, a vândut, a vândut casa, tot ce a avut, Biblia spune. Dacă a avut un teren moștenit, tot ceea ce a avut, a vândut. Și a mers să cumpere acest pământ. Pentru că a știut valoare. A știut valoare. Bun, și asta mă duce la următorul punct. Călinde, dăm ceasă, eu n-am ceasă, să ar putea să merg până la ora 12. E o problemă când am ceas eu. Următorul punct care aș să notați e că comoara valorează mai mult decât tot ce ai tu. Comoara valorează mai mult decât tot ce ai tu. Împărăția lui Dumnezeu este mai valoroasă decât orice ai putea tu câștiga în viața asta. Indiferent că ești Bill Gates, indiferent că cine ești tu, ești pruncul lui, pruncul lui Băsescu, n-are fată, um, al Micula, indiferent cine ești tu, ești aici și ești neam cu nu cine, împărăția lui Dumnezeu valorează mai mult decât tot ce poți tu face în viața asta. Atât de mult valorează Împărăția Lui Dumnezeu. Și Iisus spune, Împărăția Lui Dumnezeu este ca o, o comoară. O comoară. Atât de așa de mult valorează și problema îi de multe ori când oamenii nu văd valoare în ea. Și poate oamenii apropiați ai tăi nu văd valoare. Nu vi se întâmplă de multe ori și mergi și spui la preținul tău ce ți s-a întâmplat în viața ta, că îl urmezi pe Iisus Hristos, ai ales să-L urmezi pe El și... Eu nu văd valoarea în ceea ce faci. Vi se întâmplă? Vi se întâmplă? Oamenii se râdă de tine că te nu se râdă că îl urmezi pe Iisus vii la biserică, nu, pentru că nu văd valoare. Tu le arati cu, uite, comoara! Nu văd valoare în ea. De ce? Pentru că nu știu, ochiilor sunt chiși. E ca și cum eu v-aș aduce o, o pictură. Și ea, la licitații, se vinde cu 10 milioane de euro. Și eu îți arat pictura. Și spune, uite-te cât valorează asta. Și tu nu știi, nu cunoști. Taci-mă din gură că mă duc la Ocicos și una cu 10 lei. Cum să-mi iei una ca să la aproape la fel, îți fac, eu îți deseneze. Eu nu înțelege, nu înțelege și nu fost cel care l-a pictat. Și pentru că nu înțeleg, nu dau valoare acelui obiect. Nu dau valoare. Să-ți aduce un diamant. Păi dacă eu ți-aș aduce un diamant, să-ți aduce o piatră. Că acum, așa de bine le-și le ofește să sticla, arată ca diamantul. Păi eu ca să mă duc să văd, când am cumpărat, am vrut să mă duc să verific dacă uh, inelul care îl dau lui Mona e din diamant. Să nu mă fenteze careva. Știți unde m-am dus ca să-l testeze? L-am dus la BNR. Au gălut un tester. Au zis la BNR, aș vrea să verificați acest inel. Și m-au spus, spus de, unde, de, de, de la ce magazin? Testă-n-o. A, el e... Bun, da, totuși aș vrea să-l testați. Vă rog, frumos. Au un tester pe el să văd dacă nu cumva e sticlă. Pentru că la fel arată. Numai ochiul perfect, de ăsta un ochi format Îș, Își dă seama valoarea L A pus Diamant Bun. Dar dacă v-ați fi adus un inel Aproximativ la fel cu sticlă Nu îi zice sticlă, are un alt nume Îmi scap acum numele Ce nume îi, îi dăsta altfel Cum? Zirconium zirconium îi numele. Vă aduc un zirconiu zirconium care n-are nicio valoare, numai atât că e șlefuit și vă aduc diamant și vă uitați altul. Mm. Nu vă dați seama, pentru că nu știi valoarea. Și vă uitați la un diamant, mergeam, mergeam mergeți numai să vedeți în lotul sau undeva unde se vând diamante reale, numai să vedeți mici toți. Le-am adus la mamei după ce l-am luat diamantul și era era într-o pungă. Mame, uite-te, cât e ăsta? te Nu înțelegi valoarea. Se întâmplă și vrea să vă da ceva. Zice aici John Wesley un citat. Zice, John Wesley a spus Împărăția lui Dumnezeu din noi este o comoară dar o comoară ascunsă de lume. E ascunsă de lume. Oamenii nu își dau seama de ce. Pavel ne spune în 1 Corinteni 1,18 Propovăduirea cruce este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. E o nebunie. Am găsit o comară. Taci, mă, că nu valorează nimic. Nu valorează nimic? că nu știi. Nu știi. Dacă aduceam eu, de exemplu, și duceam inelul la bun... bunica mea și era, la... uite, bunică, aș vrea să cumpăr un teren, câteva terenuri aici din sat cu inelul ăsta. Crezi că se poate? Taci, mă! De ce? Că nu știe valoarea. De dacă eu vând ăsta și mă duc să cumpăr teren, după aceea... Înțelege banul. Banul are valoare. Dar dacă îi arată ăsta, ce poate să cumperi de el? Așa că aș vrea să nu fii dezamăgit dacă familia ta nu vede valoare în împărăție. Ți-ar putea să nu vadă valoare în comoara care tu ai. Mă gândeam de multe ori la întâmplarea cu omul nostru din întâmplare, din, din pildă. Poate mai trecut alții. O mai săpată alți acolo ceva așa în sudat de ea. Dar nu, poate nu au văzut valoarea în ea. O ladă. Ce am găsit? Câte lăs n-am găsit? N-a văzut valoarea în ea. că acea întâmplare cu un om care era un boschetar în orașul New York și după ce au murit, au, au găsit, mi-a adus aminte, aia, o piatră pe care, un diamant care, pe care el dormea, își punea să închidă ușa. O piatră. Era ce mai mare diamant care l-a găsit. Și omul nu știa valoarea acelei... Pietre care el proptea ușa. El ar fi mers cu acea piatră și ar fi arătat la unul bijutier. Milioane de euro ar, putea, ar fi putut scos, dar o pus-o să proptească ușa. Pentru că nu a o valoare din ea. Când am mă întâlnit și am înțeles comoara împărăției, Elia, am fost gata să dau tot. Și am zis, ce aș putea eu face în viața să nu se compară cu comoara împărăției? O m-a strângu un și chiar dacă alții nu văd importanța. Mă duc aminte când am început, acum oane s-ar obișnui, dar atunci unii din prietenii mei că n-am început să prea au tinerete și m-am ocupat mă jucam aici cu cei din clasa 7 și așa 8-a. aici cu ecrane, puteam, puțin, ce faci? Te nu vii cu noi la cafe, Nu vii cu noi să mergem să stăm în oraș? Hai, să trăim viața. Eu eram aici, măsbenguiam, cu ei mergeam la volei. Mă-a cutășă că noi stiam jucat volei. Tot. Ok, hai. Măsbengaiți cu ei. N-o reînțeles. N-o reînțeles. Îi făceam ce am fost chemat să fac. Eram pe drumul împlinirii destinului meu. Următorul punct, al cincelea, ne apropiem de încheierei, e secretul comorii este că în timp ce renunți la tot pentru ea, primești mai mult decât ai avut. Secretul comorii este că în timp ce renunți la tot pentru ea, primești mult mai mult decât ai avut. Biblia spune în felul următor, căutați mai întâi împărăția cerurilor. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate aceste lucruri, Matei 6.30, vi se vor da pe deasupra. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Căutați mai întâi împărăția cerurilor Știți care e problema? De multe ori mulți uh, Uităm să mai căutăm împărăția lui Dumnezeu Și acelelalte lucruri nu, nu ni se dă pe deasupra Pentru că nu căutăm împărăția Suntem prea ocupați în celelalte lucruri De zi, zi cu zi Și ne preocupă lucrurile alea Nu împărăția lui Dumnezeu Eram cu liderii Stăteam luni Și pe inimă aia începe să fie uh, Eu mă gândesc Mă gândesc la stadion, tot din când în când tot îmi aduce minte stadionul. Știu că o să fim încurând pe stadion, la tot timpul mă, pentru că stadionul înseamnă mulți oameni, împărția Dumnezeu extins, stadionul înseamnă mulți oameni din oraș atingi. Și stăteam de, de vorbă cu ei și am zis, trebuie să facem cumva, să facem o strategie și vă și spun, o să vedeți că o să fie anumite lucruri schimbate din septembrie ca să, ca să le aranjăm în așa fel să ajungem cât mai repede pe stadion. Pentru că vrem să ajungem, vrem să atingem mai mulți tineri. Și mai mulți oameni din orașul acesta. Dar ne gândeam acolo, împărăția lui Dumnezeu era pe inima noastră. Nu era cum fiecare să își dezvolta afacerile. Ne vorbeam cum am putea noi extinde împărăția lui Dumnezeu mai bine. O să vedeți din septembrie să se pregătesc anumite lucruri așa faine, schimbări faine, și la seara de tineret și la grupe, ca să extinde mai repede împărăția lui Dumnezeu. Asta ne mănâncă. Pentru asta trăim. Pentru asta trăim. Este un verset care a vrea să-l notați. Ăsta să vă fie un îndrumar. Matei 19, cu 29 spune felul următor. Și orice cine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mame sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu va, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Va primi... Ce scrie acolo? Ce scrie acolo? Când v-am spus că eu aș fi ales Statele Unite la 22 de ani, e adevărat, dacă ar fi fost, din pen, privind doar beneficiul meu, aș fi ales Statele Unite. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi ales. Sigur n-aș fi umblat în destinul pe care Dumnezeu l-ar fi avut cu mine. Dar din omenesc aș fi ales Statele Unite. Dar Biblia spune, poți să pui înapoi versetul acela, va primi dacă ai lăsat acele lucruri, va primi în sutit. Ce înseamnă în sutit? De cât? De o sută de ori mai mult. Dar ce scrie. Va primi în Asta e Isus care spune, nu eu zic. Că dacă aș eu, aș putea aș putea face totul în sutit. Și vom moșteni viața veșnică. Când am Când eu am venit în România, tot mă gândeam, Doamne, cu salari de aici de Rom în România, cum o să-mi construiesc eu casă? <gânde> în câți ani? Sau cum o să... Mă gândeam așa, Doamne, o să-ți Tu de grijă? Cum o să fie? Că în România, de 20 de ani, tot prin crize trecem, tot strângem cureaua, nu mai rămân ce strânge, deja facem noi găuri la cureaua. Doamne, cum o să lucrezi Tu? Să mă binecuvintez în sutit. Și trebuie să vă spun un lucru. Să vedeți oameni al lui Dumnezeu care să vină și oameni. Vă uh, uitați proape la păstor. Și pe să vădă, spunea și tati într-o predică, spunea, cum, cum, uh, cum aș putea și eu să ajung ca dumneavoastră? Îl întreba cineva. Dar nu știe nimeni cât o, la cât o renunțat el. Pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu știe nimeni la cât o renunțat. Tati era în Statele Unite și voi trebuie să știți asta. Și două biserici l-au chemat să fie păstor acolo Dumnezeu l-a chemat în România și l-a simțit chemarea o renunțat la cele două biserici Care ne-ar fi acordat cătă familie noastră O casă în Detroit unde eram chemat să mergem una din Casă, servici stabil, mașină Totul era pe... numai să meargă în Detroit să fie păstor A renunțat Dar Biblia spune că atunci când renunți pentru Dumnezeu la unele lucruri, le primești de 100 de ori mai mult. Trebuie să vă spun, și cum a voi votanți la mine, dar vă spun lucru, sunt bine cuvântat. Sunt bine cuvântat. În timp ce eu stau aici, valoarea investițiilor și ce crește. Eu nu ientră să lucrez, ele cresc singure. Cât ai fost la mine la apartament. E destul de fin, e fin, e Sunt bine cuvântat. Conduc o mașină destul de faină, A știi Toate au fost și nu vă la mea și începeți. Voi trebuie să vă gândiți, dacă vreți să ajungeți, la cât am renunțat eu pentru Dumnezeu? Așa trebuie să vă gândiți. Ce ați renunțat voi? Că sunt tineri care vin, trebuie să văd să fiu și tine. La ce ai renunțat tu pentru Dumnezeu? Ce? La candy bar? La un Twix vineri seara să pui banii la coletă? ce ai pretenții? La ce ai renunțat? Pentru că atunci când renunți, te poți aștepta la însutit. Când renunți amite anumite care ți se pot da, dar pentru împărățeală, Dumnezeu le lași. Dumnezeu te va binecuvânta. Eu am văzut în viața mea. Eu am văzut în viața mea și vă spun sincer, Dumnezeu, o să vedeți. Uitați-vă la mine și uitați-vă la noi oamenii care renunțăm pentru Dumnezeu. Cum o să fim binecuvântați? Pentru că Dumnezeu își împlinește promisiunea. Uitați-vă să vedeți. Pentru că atunci când găsești comoara, și ce e interesant la comoara asta? Dai totul și primești mai mult. Și primești mai mult. Eu la ora actuală sunt așa pe opoziție și mă pregătesc. Dumnezeu are așa pregătit niște chestii pentru mine, că o să fiu mai bine binecuvâtat ca și când am fost în America, o să vedeți. Pentru că El promite de 100 de ori. Și în viața asta eu o să iau de 100 de ori cât aș fi câștigat în Statele Unite dacă aș fi mers și rămas și lucra ca și manager. De 100 de ori cer Domnului. Pentru că El a spus asta suta teorii. Așa că vreau să te întreb pe tine, la ce ai renunțat tu? Cei care a să renunțat, de exemplu, Cristi, îmi place de Cristi. Cristi renunța, putea și el să se meargă să lucreze vara asta, putea să meargă să lucreze construcții. Ței, uitați ce facem mușchi au făcut ăsta numai de la internship. O renunțat la două luni din vara asta, cum putea să lucreze pentru altceva, să lucreze pentru biserică, în internship. Ai o răsplată pentru asta, o să vezi. Ce ai fi câștigat-o într-o slujbă, nu se compare, pentru că de o sută de ori Dumnezeu te va bine cu mânta, o să vezi, Cristi. Pentru că promite Dumnezeu, dacă ai lăsat. Ai lăsat un job care a putea să-l ai. Și pentru Dumnezeu ai... Ce renunți tu? Mulți dintre voi lucrați sâmbăta la lucrare cu copii, ați renunțat la weekendul ăsta vostru și v-ați implicat aici, Dumnezeu de 100 de ori v-a da înapoi. Dar nu așteptați repede, ați lucrat un an, așteptați Dumnezeu în timp te va binecuvânta. Dumnezeu va încerca inima ta. Va... Dacă El vrea să fie numărul unu în viața ta, eu când l-am primit pe Iisus în inimă, Dumnezeu, după aia m-a spus, mă duc la științe economice și după ce a terminat școlile, în o daimea de rugăciune Dumnezeu mi se arată. N-am multă experiență în care Dumnezeu vorbește față în față și aud vocea lui clar și discut cu el. Dar sunt momente în care Dumnezeu începe să discut față în față. Și în odai de mea de rugășire, Dumnezeu vorbește. Și îmi spune. După ce am terminat școlile, masteratul și am terminat și asta și mă pregăteam acum să fiu binecuvântat financiar. Și în timpul meu de rugăciune Dumnezeu vorbește și spune, auzi, și spune Ted m-ai slujit tu pe mine chiar dacă ai fi sărac toată viața ta și nu te-aș bine m-ai slujit pe mine Acum mai poate voi unii nu știți dar Dumnezeu în 2000 vorbește că vrea să mă binecuvinteze că jugul stărăciei de pe viața mea îi rupt, mă bucur și vine Domnul și mă încearcă Așa că în mintea mea sunt multe lucruri și mă gândesc, domnule, da? Și vă spun sincer, în momentul respectiv v-a trebuit să iau o decizie. Cum o veni Dumnezeu la Solomon și l-a întrebat ce vrei? Dumnezeu m-a întrebat pe mine, mai mai slujit dacă rămâi? Și știam că dacă răspund greșit la întrebarea asta, s-ar putea să mă coste. O dată vine Dumnezeu și mă întreabă ceva serios, trebuie să dau un răspuns. Ce zic? Era Dumnezeu și a așteptat răspunsul meu. Și a început să plâng, pentru că știam puteam ce trebuie să răspund. Eraam, Doamne. Și kulaa cermino ochii, trebuie ce am plâns un pic. A zis, Doamne, dacă eram, îți era toată viața mea. Și nu mă binea cuvinteze. Eu te voi sluji în continuare. Dacă voi să fi sărăc toată viața mea. Fost ok. Și da tot știi de să o să cuvinteze. Pentru că vor să vadă unde e inima mea. Vor să vadă unde inima mea. Când, mi se, când, crește, când crește valoarea unui teren, că credeți că mă duc la mine acasă și sar în sus de bucurie, spun la mona, hai să merg la o pizza. și ați ce în inima mea și în viața mea? Când văd un tânăr care se predă Domnului, când văd la seara de tineret cu un om, schimbă viața, când ca Claudiu, care a fost un... Nici nu știu ce, cum să zic, un, un om din lume că îl slujește pe Dumnezeu. Văd un cătă, că era un jumecheraș înainte, îl slujește pe Dumnezeu. Asta tu ce mai mare bucurie decât orice ban. De ce? Pentru că inima mea e în împărăție. Cât de bu multe bucuri tu când nu se întoarce la Dumnezeu? Cât de multe bucuri tu când vine încă unul la tine în grupă și grupa ta crește? Cât de multe bucuri? Că ar trebui să te bucuri dacă inima ta e în împărăție pentru că unde e comoara ta acolo va fi inima ta comoara mea nu e niciun teren care la mai e acolo comoara mea comoara mea e o onoareție comoara mea e când văd oameni care se, ded se dedică Domnului și îl slujesc și înțeleg chemarea și și aleargă destinul lor minea asta deci ce mă bucur asta inima mea e acolo pentru că unde e comoara ta acolo Că moară mea în Împărăția Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pe lângă asta mă binecuvântează. Eu vă spun asta că și voi puteți fi binecuvântați. Nu vă spun să mă laud, că n-am cu ce. Că toate de la le am. Eu vă spun că și voi puteți fi binecuvântați. Dacă vezi valoarea în Împărăția Lui Dumnezeu și dai totul, să primești mai mult. Știi care e interesant? Și e punctul 6. Și cu asta închei. interesant. e... Că comoara așteaptă să fie descoperită de tine. De mine, de tine. Știu că ai fost la biserică, știu că ai fost aici, dar mă, comoara așteaptă să fie găsită de tine. Comoara încă o găsit o acea persoană. Dar pe lângă acea persoană au fost Petru, Iacov, Andrei, au fost, au fost Billy Graham, au fost oameni al lui Dumnezeu, John Wesley, au fost Smith Wigglesworth, care s-au auzit despre ei, toți au găsit comoara. Aceeași comoară. Încă e acolo. Așteaptă să fie descoperită de tine și să dai totul. Să dai totul. În 12 ani, A mers, după ce m-am rugat, acea rugăciune care m-a condus acea persoană de la televizor, a mers în camera mea. Camera care are acum birou în aceeași casă, unde stau acum. A mers acolo și am început să-mi plâng păcatele mele. Și am plâns amar pentru că am știut că am greșit și mă simțeam așa un păcătos. Și la sfârșit, după ce m-am cerut o de păcate, am zis, Doamne, de azi înainte, eu te urmez pe tine orice să ar întâmpla, indiferent ce se întâmplă, prieteni, familie, tu urmezi pe tine. Și 20 de ani îl urmez. De 20 de ani îl urmez. Și vă spun un lucru, s-a meritat fiecare minut care l-am petrecut pentru Dumnezeu. Absolut fiecare sacrificiu pe care l-am făcut să merită. Pentru că împărăția Lui Dumnezeu este o comoară pentru în veselarea aia, nu te vei implica în ea. Arkin veselarea aia. Vei dedica totul. Pentru că Biblia spune că uita să mai întâi împărăția cerurilor. Și toate aceste lucruri îmi se vor da pe deasupra. Prietenii mei care au mers și au lucrat în Anglia, s-or mutat acolo. Au mers, și s s familii. s s s s s de zile. s s s la noi, care s rămas aici s l-am s pe s Bă, da, bine dar binecuvâtați sunteți voi. Știi de ce? Pentru că noi am lăsat cele oportunități și am primit de o sută de ori. Am primit însutit. Am primit însutit. Pentru că căutați mai de împărăția. Și toate celelalte lucruri vei să vor da pe deasupra. Haideți să închidem ochii să ne rugăm. Mă rog, Tată, asta tu să faci ceva în noi. Cei care, Doamne, -au, până acum n-au văzut valoarea împărăției, cei care până acum n-au văzut, n-au înțeles ce înseamnă să te urmeze pe tine. Tată, mă rog în numele lui Iisus Hristos să ridici oameni astăzi din acest loc care vor înțelege că Se merită să dăm totul pentru tine, pentru împărăția ta. Se merită să dăm totul pentru că valoarea împărăției este atât de mare. Așadar, Doamne, să te atingi de cei care până acum au fost așa pe din afară, să uitau la noi, veneau, Dar, Doamne, nu s-au dedat în întregime împărăției tale. N-a căutat împărăția ta mai întâi de toate. A căutat propriile lor interese. A căutat lucrurile pământești. De când tu ne spus să ne uităm la cele cerești. Mă rup pentru cei care diavolul le-a tras atenție la lucrurile care nu sunt importante în viață. Când tu ai spus că uitați mai întâi împărăția. Și mă rog, Doamne, pe cei care încă n-au găsit comoara în seara asta să găsească comoara. Pentru că comoara o, îi găsește pe ei. Și poate nu s-au pregătit să o găsească, dar în seara asta de sunt aici tineri care spun mă voi dedica în întregime împărăției. Împărăția lui Dumnezeu va fi pe primul loc în viața mea. Îl voi face pe Dumnezeu cunoscut prin talentele și abilitățile mele oriunde mă cheamă. Vreau să mă împlinesc scopul pentru care oricare a fi acela. dacă poate pentru tine împărăția și chemarea lui Dumnezeu este să fii un muzician te vei dedica mai multă lucrarea asta și vei lăsa celelalte lucruri neimportante te vei pregăti pentru a fi cel mai bun muzician vei căuta împărăția la ce te-a chemat Dumnezeu, odată ce intri împărăția Dumnezeu spunea ce te-a chemat și începi să alergi cu chemarea ta și cauți împărăția ai presos de orice seara asta aș vrea să mă rog pentru cei tineri care ar să alerge împreună cu mine spre premiul chemarii cerești spre împărăția lui Dumnezeu pentru că un lucru vrem aici in Oradea să extindem împărăția lui să ne dedicăm viețile noastre să le slujim pe el cheamă-ți oameni Tatăl așa cum ai chemat pe mine 20 de ani. Chiamă-ți tineri care să te urmeze să caute împărăția ta mai pe sus Să se dedice împărățiai tale, să vândă tot ce au, să renunțe la tot, Doamne, pentru împărăția ta. Să înțeleagă valoarea inestimabilă a împărăției tale. Să compară cu absolut nimic. Ești aici în seara, astăzi și spui, Ted, parcă îmi vorbești mie. Deoarece Dumnezeu mă cheamă astăzi la o mai mare dedicare, mă cheamă, mă cheamă să caută împărăția Lui. Am, am căutat alte lucruri și vreau să mă întorc înapoi să caută împărăția Lui. Să extină împărăția Lui, să ajut biserica, să-și să, să, să, să împlinească scopul în acest oraș. Vreau să pun și eu mână, vreau să văd ce îți și să fac tot ceea ce Dumnezeu mă cheamă să fac. Ești aici în seara asta și simți bătaia inimii ta. Simți cum Dumnezeu bate la inima ta și te cheamă și spune, vină așa de arcă, așa de arcă și tu. Să te mai intereseze că ceilalți nu văd valoare în comoara aceasta care tu ai găsit-o. Dumnezeu îți vorbește asta și spune, comoara care ai găsit-o e inestimabilă, merită tot ceea ce ai și iar astăzi sunt tineri aici care spune te dragă de pentru mine aș vrea să caut împărăția lui Dumnezeu mai mult Vreau să-mi văd și eu rolul meu, vrea să-mi rolul în lucrare și vrea să alerg mai mult să nu mă mai îngrijăresc de celalte lucruri pentru că tu ai spus că dacă căutăm împărăția toate celelalte lucrurile se vor da pe deasupra dacă nu ți s-au dat până acum înseamnă că n-ai căutat împărăția de aia îi duci lipsă. De aia ești în lipsă pentru că Dumnezeu promite. Cine caută împărăția Lui, toate celelalte lucruri ți se dă pe deasupra. De multe ori am văzut tineri care n-au cu totul împărăția Lui Dumnezeu și a spus Dumnezeu, trebuie să, mă, trebuie să mă îngrijez de nevoile mele că Dumnezeu nu se îngrijește. Răspunsul meu este din Biblie. Pentru că n-ai căutat întru totul împărăția. De aia n-ai primit celălalt lucru. Dumnezeu vrea totul sau nimic. absolut Dum ești cu totul dedicat Domnului ori nimic e un Dumnezeu gelos care te cheamă astăzi și spune mă. vei fi tu ca și tânărul acela bogat care a spus nu pot nu pot am prea mai valori, nu pot să urmez pe tine nu pot să facem ce sau vei fi ca și Petru Ioan, a lăsat business-ul lor, a lăsat tot și a spus Doamne Te voi urma pe tine, voi extinde împărăția ta Nu mă mai interesează de business-ul meu Nu mă mai interesează de banii pe care îi făceam Vânzând pești în piață Nu mă mai interesează de asta, mă interesează de împărăția ta Și l-a urmat pe Iisus Toată viața lor Și de atunci Până astăzi au fost oameni al Dumnezeu Care s-au ridicat Din fiecare generație care a spus Te voi urma, Doamne Voi împrimi scopul pentru care m-am născut Mă dedic Și s-au dedicat Și au fost perioadă în care Dumnezeu a chemat Să facă corturi și să aibă un business Cum a fost cu Pavel în acel Dar oriunde mergeau ei Extindeau împărăția lui Dumnezeu Orice făceau Extindeau împărăția lui Dumnezeu Eu nu vă chem pe toți să vă lăsați Joburile Eu vă chem să împliniți destinul vostru Care Dumnezeu l voi În împărăția lui Să renunțați la tot și să urmați pe ea. În seara asta, dacă Dumnezeu îți vorbește și spune, te chem să cauți împărăția mea, să cauți comoră, îi te îngrijora de celelalte lucruri, caută comoră, caută împărăția și celelalte lucruri ți se vor da pe deasupra. O să ai tot ceea ce ai nevoie, o să ai tot ce ai nevoie. aș să faci ceva, aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare și că Dumnezeu ți-a vorbit despre această chemare la care te cheamă mai mult în împărăție, așa să faci un pas înainte și aș să vei în față, pentru că un lucru vrea să facă și aia vrea să mă rog, pentru cine vrea să alerge cum n-am alerga până acum pentru cine e gata să plătească prețul, să caute împărăția lui vrea să mă rog, pentru voi, veniți în față Spune-te, până acum nu am căutat-o cădebărat. Mă pot dedica mult mai mult. Pot să fac mult mai mult pentru împărăție. Am văzut poate valoarea împărăției, dar aia nu m-am implicat așa de mult, dar pot să fac mult mai mult. Dumnezeu te cheamă acolo unde ești. Dacă auzi vocea Lui, vin în față. Nu e o chemare pentru mântuire. Urmează să fac următoare chemare pentru mântuire. Acum e chemare pentru cei care vreți să te dedicați. Se urmați pe ei. Dacă mai este cineva, spui... Și eu vin O să alerg și eu te O să renunț la tot pentru el o să Vreau să-l urmez și eu pe Isus Iisus Înțelegând că e pe gratis Dar o să mă coste totul Dar știu că merită Știu că merită Mai este cineva Vreau să mă rog pentru tine Aș vrea să pun mâna peste fiecare tânăr Care să astăzi vine în față Pentru că cred că există o ungere În seara asta Pentru cei care sunteți aici Și sunteți chemați Vreau să-l urmați pe ea to și lor mai spera că mai cine neva voi via vici eu răs să caut împățea să mă îngrejeți de împăția lui și el se va în de treburile mele, de nevoile mele Au o schemarea lui au scupăcheăî strigă pe nome se arată strigă pe nome se arată strigă pe nome se strigă pe nome se arată au o lui au scht la că nimeni nu în face așa de persoaterosă, sfidomna. Eardemă că până acum n-am văzut în faoarea e adevărată amprăciei tale. Comoara aceasta. Vreau să mă dedic, my whole. Vreau să fac. Știu că pot să fac mai mult pentru tine. Știu că n-am făcut tot cât pot până acum. Mă dedic domniei astăzi și. Eu. Mă dedic ție, domniei astăzi, mă dedic și eu.